Uztailaren lehenetik goiti ipar Euskal Herriko ameka langilez goitikako enprisek garraio zerga edo legarra pagatu beharko dute Euskal Elkaruaren baitan horrek polemika sortu du eta gurekin siberoko botzako studiotik Michel Etxebest, Maureko Osapesa eta Euskal Elkaruko lehen dakari ordea. Euskal Elkargoa esortu eh, zenean, Michele Chebest, haute txiek adostu zuten paktu fiskal bat, garraio zer gaur paktu hori, hautsi dela diote eta diozue, zuk ere huar bat egin maitzinin aurreko onduak bostkatu zirenean, zer gatik. Zenta bostortu egine laik, e, ipar Euskal Herriko jamar herrien elkartze edo herri elkargoen elkartze unekilan, aho bat eze eta, eta hoi marka enetako seinale argunt baikora zen, Aho bat ez, uh, bozkate ginuen holako pakto fiskal bat, eh, pakto finantziero fiskal, izenekua, eta gu biltzar nauzian uh, eta uh, pakto horrek egiten zian uh, bestiak beste senta bon uh, puntuhan hizbastien pakto hortan me bestia beste egiten zian versment transport del acordo uh, serga ho eginen zelaik uh, hoi uh, me um, plantatuko zela albesain luzeko uh, epi aiki Eta hoi denek buskatu dug, eta ahalbezain luze den epia eta legiak uh, eraiten dina da hamabi urte. Eta hor urte bat onduan, urte bat alkarak inbizitu onduan, beh, agertzen da ez dela hamabi urtez eginen izanen, bai lau urtez. Sindikatu bat editu garaioak kudeatzen, Clodoliv mm. buru, diote, eh, indute prentsoareko, iparreskoa lehiabere zabaltasunean hartzen den, hartzen duen xare baten mundatzeko, <coughs> dirua behar dela eta hamabi urte luzei dela. Zerdi oso? Ben... Bon, Lehenik, sindikata hori sortu da, bena hori zen bon, mekanika tipi uh, bat, bon, ez da herri alkarguan uh, baitan uh, garrayo uh, antolaketa hori uh, kudeatuko, bena bai sindikat baten bidez. Emena sindikat jorek egitazmo bat bat limadut, handi bidez hor kostaldia nabiatia demezala, fein leheniko, akba miritzan gelu. Uh, Baijonako tram bus uh, izeneko garraio sistema hau uh, bestetan badan garraio bada, bada en bada mobilitate sistema sumait hego uh, lapurdin bezala, edo edo ebentxean gazi baigorrin uh, arrosatik eta UPL at den linea horikin badia sumait han hor uh, nik diotana da uh, bai badela uh, mobilitate horren behar eta hoidela uh, indar bat uh, herri edo azpi lurralde ohentako, polo bat kotxetan uh, ahal badai sistema de mobilite, sistema bat badela uh, hoi puntu baikorra da eta, eta goe jentetzia edo zuin lurretan, lurraldeetan uh, gaita baikorra baizik, zerbitzu bat habo uh, solamente ikusi behar da zerbitzu horrek sumak kostatzen dian eta mementuan Um, hartzen badak gehassi bai gorigoko hoia hoi, eta la pour sistema systèmes hoiek bai xeikai beitia leheneko baiunatik kanpo uh, be ba, hoie kestei hainbeste kostatzen julianike. balin balinda estilu uh, abiatuike adibidez maulen nik galtatu behitu uh, mauleko herrien unguen sintako uh, ez xibeu uh, ibar uh, gusian se sistema plantatzen analizatian eta eta ze hola voilà, ze modalitate ser uh, Eta teknika haipatzen bada eta eta jentetzia edo gizartia ezer lusatuko den zerbitxe bezal. Ipar Herrian, ameka langile baino gehiagoko emprisek pagatu beharko dute garraioan zerga. Hala deliberatu zuen Euskal Elkargoak, notr legearen baitan oinarrituz, garraio publiko gehiago izan dadin. Delibero horrek emprisari eta haute txizomeit zuen aserria ondorioztatu du er Etxebez Euskal Elkarguko lehendakari ordea eta mauleko auzapeza ostekonontako gomitagoiz begian. Eta Michelertxebeza aipatzen ginuen eh? aintzin beh, zenbat kostako den hori uh, da ikusi behar uh, ere, Aste arteko penntsskoan sindikatukoakduradunek proposamenak aintzinatu dituzte, kostaldeaz gain baknekaldian ere Mukortasun publikoaren hobettzeko hori ipatzen ginuen, eh, Nunbait, eta zuk egun ahtan, dula hilabete bat, egin ziren den aden garaioetan dirua galtzen zela. Beraz, nola egin diru, diru, dirua behar da garaio publikoen garatzeko eta iparrizkoa mailan auzakta da? Proposamen auriek, auzak dira ez? Amena, nik ez Lehenik mobilitate edo garraio sistema edo behar dela, antolak eta bat behar dela. Eta, eta denek baliatuko dugula, bakotxeabe luraldetan ez da hori problematika, mena problema gari hiena da. Netako, ez diren jurkek e, e, berriziki diru e, gintza bai aipatzen, diru gintza zerga bena ez eta zu, be, e, beharra zuin den. Eta hoi da, sekuelan plaza ratzen ez dena, zentame mentuan. Uh, atzo hartia izan behita mauleko adibidia eranez naveta bat galtegina zela mauleko herriak, mena sumat kosteko da naveta hori, eta beste lurgaldetan barnekaldeko luraldetan sumat kostatzen den uai den, eran nahi duetan 2008an uh, den eta 2008an emerezian izanen dien sistemak, sumat kosteko die, sumat eta Preforzta uh, soz galtze izan hendi bakotxeak zenta garraioak uh, soz galtzen beitu, beita zerbitxu bat beste zerbitxu hanis bezala, pisina bat bezala edo zerbait. Bon, galtze eta bena galduko den eta galtze jore da zerga uh, plantatzen. Me, mementuan zerga handi bat uh, plantatia izan da, bozkatia izan da zendika demobilite horrek. mena horren bus, horren parian, ez ihune uh, erraiten zumat en soza behar den eta nik... Erreiten ahaldu tranquilki, haurten uh, boskati izan den zer gain uh, etzian, uh, ez dela ihuntike uh, berreina, behar behar uh, gartu edo bete edo, edo zilo tapatze beharko, julianike, hoida, eta abiatia den bezala. Dagun urtien doblatuko da, ondok urtien uh, bestaimeste eta laugerren urtien horri heiltuko gea uh, baiunako ber henilat. Mena besta alde, berri ze, ze defiziten tapatzeko izanen da hoi, hau da... Uh, Inurkek, inurkek, uh, aipatzen ez dina. Be, bada, behar, beste galdera bat, da, ejandugu, eh, bai honako inguruetan, akba, zahagean, eh, jadanik pagatzen dute empresek eh, zerga hori. Ez tean, unbait ere, justizia historio bat, lujalde baten baitan, ba, denek gauza bera pagatzea. Zoi, ah, ah, berriz, <laughs> berriz ditutzen deateta de, de zea, ea, uh, Pakatia bai, pakatia bai, baina zer zerbitzioen tako, zerbitzio, zerbitzioen tako, pakatia. Uh, Sogiten bada, akbar Zahara erraiten demezana, zerbitzio uh, guzioak badutu jan, uh, ez gara joa baizik, badia ebai autopista, badia ebai uh, tren bidia eta tren kuea bada aeroportia, gara aipatzen bada, han bada nasaia eta behar dena, eta, eta hobe hanko bizi zalentako. Eta, eta tatsa hori edo zer pakatu egizan dadin janko lantegiek, Bai, no hanko lantegien langilek eta hanko bizi zalen lurralde horren biziak beiti ezartu zituat. Zoriten bada beste lurraldiak, beste uh, iparralde juntako lurraldiak ze se serbitzu dien eta eta orrko lantegiek die pakatu ber, ze se serbitzuentako hori da bakocha. Ezta uh, berrize jinn nahin izni eta um, se henni lat uh, behar den pakat uh, Adoztu ginen denak hamabi urte zegitia eta nik diot eta peste hanitxe kei wai uh, hamabi urte hoitan jankilki badela soza egino edo urteoz e, garaio sistema hoi jobetzeko eta janditzeko aipatzen delaik e, soza aipatzen bada berada jakin jamabos milio horroko soza aipatzen dela jentiak e, jaleike guguan badu jaleike zoma jandia bali bada e, e, jorrekilan gaitza janiz egiten jandia mena momentuan ez da deurze Deuze, abiatuik, Sibuoko sistema patzen bada, edo amikusekoa, edo, edo, edo. Ez da, deuze eta jorko lantekiek pakatu beharko die ben luraldien tako, hoi, normal, eni normal zait, uh, hasteko. Mena, zerbitzu batentako entako, ez da, zerbitzuik bate, erran ahide, ez dela, ez dela, uh, diru beharrik bate, soz beharrik bate, eta hoi da. Ordean adostu ginean hamabi urtez egitea tranquilki hama bi urte egin dezagen zenta uh, hama bi urte horiek junen behiti ee bai uh, uh, soz horren gaztatzeko eran ahide uh, mobilitate sistema horren plantatzeko Zuretzat beraz zer da horren gibelian zergatik lau urtez eta ez hama bi beraz nola esplikazien ezak ezuk? Bon, bat kotxak bat be analizan nik ez du tehe benen eman nik nahi nik, uh, nik haiten dud badela ez tabada eta biatuik haite txien artien eta ez tabada horiek badela haite txien artian egon Mitzatzen bain izeguen, uh, uh, Atzo Radio France-en bezala, uh, galtzatu deita delaik, da maule aipatuk izan dela. Uh, mauleko naveta hoi, uh, estakui da kui bezala edo, edo uh, bete beharba bezala uh, agertu da. Aldiz, ez delaik, batez frezik, ez delaik, batez sortz uh, mementun, ez da ideia baizik, zendikade uh, mobilitea horrek uh, hartu du mauleko uh, galtua, bena mementun, hiu hilabeten brian, ez du deuze, abiatu, Ez leh bate, hori ez ezan hori gaztatzeik bat dela, hori dut, hori dut, ahrazut txerkatuko dut nik ez dakiat, uh, nik ikusten dutana da, barne beharko dila uh, egin batez mintzatu uh, tranquilki ben ahaleike bebotza uh, entzunasi, uh, nahi bat du, uh, problematikak uh, ben hei eta hei egin huni ean uh, hunartuik izan diti ean. Horroren buruz, egiteko manera, uh, orta, zantzatzen ah, ba, Nou, ah, maar niet kerstoende besteken, niet kerstoende. Nieke... Uh, nin insan Francisco Gonzalez bokaleko meraekin uh, nin insan komisio uh, uh, uh, uh, uh, finanza prefiguracion EPCI hortan ordina uh, aski barnatik eta aski xeheki zabitzen dut sos edo sosgintza problematika goi guztiak eta hori artxagetik aipatu izand zen uh, versement transport eta eta ezta badane bai egertu zen mekano gizie barkalin pakatu barko deci menanik uh, nik ordiane bere sai ni ador nintzen pakatzeko, solamente behar da ikusi nuiz eta zehenetan, ze, ze abiaduan eh, plantatuko den zerga hoi, zenta zerga eh, horra da beti gastu baten, eh, karga baten pakatzeko, hor zerga bada karga ikez. Eta, bon, hoiduterraitenik hamabi eh, urtez eh, adorztu gila, e, bada jaleike hitzarbea mat hartu duguna euskal eh, herriko haitetsi gusiak, eh, horie, eh, zanko pilatzia hor urte baten buian, eh, Uh, Damugarritik behargitik kanpo problematik egiten eta hoi.zen hoi bada joka moldia poboratuik zaituuna uh, beharko du egiateez mintzatu argikeako behar bada. Euskal Elkargoko lehendakari joude dira misserletxe eta Euskal Elkarguaaren eineko proiektuak pentsatu behar direla lehenik dio adibidez bato bersrek eta gero araberako fiskalitatea ezagi behar dela horren arabera, bogikina adoszira, Eben, eh behar gaiten duhi, ergan eh, eh, <laughs> alin hor bada. Geo, arberako fiskaiteta ezberdela, eta bai, hortan da horro. Bezegar zergatik, pacto fiskal berak salatzen du, Mathieu Bergek, paktu fiskala ikipiegi dela, edo Estela Shki, auzarta, Euskalek <inaudible> aroaren beraz hor bada kontra ergan bat? Berda lehenik eran uh, behar, eran, er, eran aldea harra hartzan, uh, berda ikusi zer dien beharrak, eta bete beharrak, eta horri ikusiko kodugu, ze fizkaitate beharko den, ez eta fizkaitatea lehen di plantat, eta gehu ikusi nula, uh, bildu so joik, kastatuko duk. Bezergatik Bada... da paktu fiskal bat, axtapenian. Ah, ez uh, eh. lehenik uh, plantan ez beharrak eta ondotik paktu fiskala edo fiskalitatea. Ah, eh, paktu fiskala, fiskala da... Da nula ganen dute hitzzak mehen bat, eh, berizganen da akordio bat uh, hauteets guien hartin nola jokatuko den eta nola uh, hartuko den problematikak eta ikusteko nola bi emanen den. Hoi, hoi da logika bat ed, uh, logika bat uh, bozkatu dugu. Ez egan sehenki eta urteko kontu bakoxetan uh, euroka edo, edo milu euroka nola jokatuko zen.na atadosstugia joka molde batetaneta eta, eta konpontu molde batetan hor agertzen dena da, uh, hitzartu ginela eta, uh, urte bat den bueen, hitzak zanko pelatu idela. Geo, urrentzeko e, nahi nuke errantzen da hor ez da luraldi ebaizik aipatzen, eta ebai jakin lantegiek, uh, badela uh, kompetizione bat uh, uh, mundian uh, zehar edo mundi otan hoai, uh, uh, lehen bezala eta bihar den bezala, eta kargu bat habo ezartia zerbitzuk bat gabe uh, jentako da, problemagari ebai, izan da, barda jakin uh, izan dadin uh, Uh, gue gue CAPB ipar aldehortan, Gue elkargo ipar aldehortan uh, landezak uh, hor diela lehena isuak eta hoiak ez diela, takseotransporek, uh, Sogiten bada, heben, uh, se bidashune alde ganinut, Bidashuneko lantegi bat bai uh, pakatuiko, Zergahoi, eta landezatako ez, oso egiten bada, Ologonet ez pakatzen, eta sibiuo bai, uh, Ni ados berri ze pakatzeko, Balimada zerutzu bat, Zenta, da, uh, da bat habo, da zerutzu bat habo, gu Gue, gue elangilean eta gue bizizalen heben lur alde bat eta, men eztelaik, eztelaik zentako pakaz. Hoita da istoia, odin, hamabi urte hitzartu ginen eta hamabi urte egotan egon beharko dugu. Bururatzeko Euskal Elkarguaren sortzearen alde zistenak, zubarne, ez zistea beldur kontra ziren autetsi batzu gai oktaz, gai oktaz, baliatzia? Eztabada izan da dienetako sano da, uh, bat, uh, bat teatu egia eta bat da, uh, erkargu hai, hau eta hau ez da gibel junean den istoria, bakotsak bakotxak uh, berri ze, bakotxak berrazuak, bakotxak ber, beradimenak ikila nahiko da, uh, nunti nahi bon, uh, den behar mahaniungu jangia eta behar guen artean kompotu, ez da du daik, bon, aitzinetik ze ginek izan den, aitzinetik zeh ziren bakotxean pozitioak, da beste, enetako, ez da bat aguntan, ez, ez da aski erraitea, nik banakin edo hoi ikusi duet, hoi erran nian edo hau da hua, hor gia horroakareki, gehien gu azkar batek hoi nahi zian, hoi bardu gu guen hartin zaman. Baina um, zerga afe, berseman transportelako hoi, hoi da problematika hau, bena ekonomia sobiten bale, edo, edo gizarte egintza, edo beste arglogusietan, um, bada, holako ez da bada, eta izanen da, eta hoinetako sano da. Michele, txabest, mide esker gure gu mita onartu gu rigoizuntan. Bai, guna liugun,